Erealitate horro korbaten kanbiuak esendidia. Hiki pietan eskolaik estenez, ez da eriko taldeik sortzen, eta lagun arteko saijak sorteritik kampo antolatzen dira. eta kostaldialat zuitia gogoko die mudako beita. Sur la coteza atire ez fashion victim, mena, ya zaki sube la moda. Erealitate hunen aitzinian, besta batzorden arteko alkartazun behara aipatuik izan da. Sortir, zool, fêtes, fêtes, Haleike on sortetetan zu Pas ze nu koper gaztiak heriko besteen antolaziaren bejaraz konttzentedia, hiai bizia emaiten beite hoere. Azpimaratu zatik ez dela bizi hoi gazten esezku baizig usten ahal. Jots El Elizabethentako herritaroek gisa batez edo bestez buti behardiela.